Взуття спортивну сумку і пляшку з водою, хочете здоровіше харчуватися, у вихідні наріжте фрукти й овочі й розкладіть їх у контейнери, щоб упродовж тижня мати легкий доступ до здорових і вже приготованих харчів. Це прості способи прокласти корисні звичці найкоротшу стежку. Ви також можете переінакшити цей принцип і налаштувати простір на ускладнення виконання шкідливої звички. Якщо, наприклад, помітите за собою зловживання переглядом телевізора, то щоразу, як подивилися, вимикайте його з розетки. І вмикайте в розетку лише тоді, коли можете назвати в голос назву шоу, яке хочете переглянути. Зазначена умова створює достатню перешкоду для того, щоб запобігти бездумному перегляду. Якщо це не спрацьовує, можете піти на крок далі. Витягайте шнур телевізора з розетки, а батарейки з пульта управління. Таким чином вам знадобиться ще секунд 10, щоб повернути їх на місце. А якщо ви затятий телеман, то після кожного використання виносьте телевізор із вітальні і ховайте в шафу. Можете не сумніватися, що внесете його назад лише тоді, коли по-справжньому захочете щось подивитися. Що вищий опір, то менша ймовірність звички. За можливості, я лишаю до обіду свій телефон в іншій кімнаті. Бо якщо він поряд, то я без жодної на те причини перевіряю увесь ранок, чи нема там щось нового. Але коли він в іншій кімнаті, то рідко про це думаю. Перешкода досить значна, щоб йти за ним без вагомої на те причини. Як результат, щоранку отримую 3-4 години, упродовж яких можу безперервно працювати. Якщо залишити телефон в іншій кімнаті, для вас видається замало, скажіть другу чи комусь із членів родини, щоб заховала його від вас на кілька годин. Попросіть колегу, хай ваш телефон зранку полежить на його столі, а в обід він вам його поверне. Неймовірно, як мало перешкод потрібно, щоб запобігти небажаній поведінці. Коли я ховаю пиво у закуток холодильника так, щоб воно не впадало в око, я п'ю менше. Коли я видаляю з телефону усі мобільні застосунки для соціальних мереж, можуть минути тижні, перш ніж я завантажу їх знову і залогінюсь. Ці хитрощі навряд чи стануть на шляху справжньої залежності, однак багатьох із нас незначне тертя може підштовхнути до того, чи будемо притримуватися корисної звички, чи зісковзнемо у шкідливу. Уявіть собі накопичувальний вплив десятків таких змін, а також життя в просторі, упорядкованому, щоб дотримуватися корисних звичок було простіше, а шкідливих складніше. Чи підходимо ми до питання поведінкової зміни як до чогось особистого, чи як батько, чи як тренер, чи як лідер, нам слід у кожному випадку відповісти на одне й те саме питання – як нам створити світ, у якому легко робити те, що робити правильно? Переробіть своє життя так, щоб найважливіші справи були також справами, які найлегше зробити. Підсумки розділу. Поведінка людини підпорядковується закону найменших зусиль. Ми природно тяжітимемо до варіанта, який вимагає найменше зусиль. Створіть середовище, в якому чинити правильно буде настільки легко, наскільки це можливо. Зведіть нанівець тертя, пов'язане з правильною поведінкою, коли опір менший, звичкам простіше. Посильте тертя пов'язане з шкідливою поведінкою, коли опір вищий, звичкам складніше. Налаштуйте середовище так, щоб полегшити майбутні дії. Розділ тринадцятий. Як за допомогою двохвилинного правила припинити відкладати на потім? Про Твайлу Тарп повсякчас згадують як про одну з найвеличніших танцюристок і хореографів сучасності. 1992 року вона здобула стипендію Макартура, яку часто називають грантом для геніїв, і значну частину творчої кар'єри провела, подорожуючи світом і виступаючи зі своїми неповторними творами. Вона також завдячує значною частиною свого успіху незначним щоденним звичкам. «Кожен день свого життя я починаю з ритуалу», – пише Твайла Тарп. «Прокидаюся о пів на шосту ранку, натягаю тренувальний костюм, гетри, толстовку і капелюха». Виходжу зі свого будинку на Мангеттені, ловлю таксі і прошу водія підвести мене у спортивний зал «Пампінг Айрон» на перетині 91-ї стріт і 1-ї авеню, де тренуюся упродовж двох годин. Ритуал полягає зовсім не в розтяжці чи силових вправах, якими я щоранку у спортзалі навантажую тіло. Ритуал – це таксі. Я завершую виконання ритуалу тієї миті, коли кажу таксисту, куди їхати. Дія ця украй проста, але щоденне однакове виконання узвичаює її, надає повторюваності, полегшує втілення в життя. Зводить на імовірність того, що я пропущу чи зроблю щось інакше. Це плюс один пунктик в арсеналі щоденних усталених справ і мінус одна справа, яку треба обмірковувати. Ловити щоранку таксі може бути дріб'язковою справою, але це переконливий приклад третього закону поведінкових змін – за підрахунками дослідників, від 40% до 50% щоденних дій ми робимо за звичкою. Це вже суттєвий показник, але насправді вплив наших звичок навіть вищий, ніж про те свідчать цифри. Звички – це зроблений на автоматі вибір, який впливає на подальші усвідомлені дії. Так, для виконання звички може знадобитися усього кілька секунд, але вона може сформувати й те, що ви робитимете упродовж наступних хвилин, а то й годин після цього. Звички – як в'їзд на швидкісну автомагістраль. Вони турують вам шлях, і перш ніж ви усвідомите це, ви духом чите на зустріч наступному вчинку. Видається простішим робити й надалі те, що вже робите, ніж братися за щось нове. Ви досиджуєте до кінця дві години нудного фільму, кидаєте щось на зуб, хоча й не голодні. Усього на хвильку зазираєте в телефон і ось уже 20 хвилин не відриваєтеся від екрану. У такий спосіб звички, яких ви дотримуєтеся несвідомо, доволі часто визначають вибір, який ви робите усвідомлено. Щовечора, десь так о 17.15, одна коротесенька мить визначає увесь подальший його перебіг. Моя дружина повертається з роботи, і ми або перевдягаємося у спортивну форму і прямуємо в зал, або завалюємося на диван, замовляємо індійські страви і дивимося серіал «Офіс». Як для Твайли Тарп, зупинка таксі, так для мене ритуалом є перевдягання у спортивну форму. Якщо перевдягнуся, то вже знаю, що тренування відбудеться. Усі подальші дії, їхати в зал, вирішувати, які вправи робити, братися за штангу, даються легко, коли я зробив перший до того крок. Щодня мають місце з кільканадцять моментів, які справляють неабиякий вплив. Я називаю ці незначні можливості вибору вирішальними моментами. Момент, коли вирішуєш замовити їжу чи приготувати вечерю. Момент, коли вирішуєш їхати автівкою чи велосипедом. Момент, коли вирішуєш взятися за хатню роботу чи консоль від відеоігор. Цей вибір як розвилка на дорозі. Вирішальні моменти задають доступні вам у майбутньому варіанти. Наприклад, похід до ресторану – вирішальний момент, бо визначає, що ви їстимете. Технічно ви контролюєте, що замовляєте, але за великим рахунком ви можете замовити лише те, що є в меню. Якщо підете в стейкхаус, то отримуєте стейк або антрекод, але аж ніяк не суші. Ваші варіанти обмежуються тим, що є в наявності. Вони сформовані зробленим до того вибором. Ми обмежені тим, куди нас спрямовують наші звички. Тому справлятися з вирішальними моментами упродовж усього дня дуже важливо. Кожен день складається із безлічі моментів, але насправді стежку, якою ми прямуємо, визначають усього кілька варіантів, обирати які ми звикли. Ці незначні обрані варіанти накопичуються, кожен із них задає напрямок, якому ви присвятите подальший відтинок часу. Звички – це брама, але не кінцевий пункт призначення, роздягалка, а не спортивний зал. Двохвилинне правило навіть коли знаєте, що треба почати з малого, легко почати із занадто великого. Коли мріється про зміни, вас неминуче переповнює захват, і ви виходите на те, що робите занадто багато, занадто рано. Найбільш дієвий з усіх мені відомих способів протистояти цій тенденції – це вдатися до двохвилинного правила, відповідно до якого, коли починаєш нову звичку, вона повинна займати менше двох хвилин. Ви з'ясуєте, що практично будь-яку звичку можна скоротити до двохвилинної версії. Читати щовечора перед сном стає звичкою прочитувати одну сторінку. Займатися йогою півгодини стає звичкою розкласти килимок для йоги. Готуватися до заняття стає звичкою розгорнути конспект. Складати прання стає звичкою скласти одну пару шкарпеток. Пробігати п'ять кілометрів стає звичкою взути кросівки. Ідея в тому, щоб на початку спростити звичку, наскільки це лише можливо. Кожному під силу медитувати упродовж однієї хвилини, прочитати одну сторінку чи скласти щось із одягу. А це, як ми нещодавно обговорили, потужна стратегія. Бо щойно ви почали робити правильні речі, робити їх і надалі набагато простіше. Нова звичка не має бути викликом. Усе, що ви робитимете потім, може становити певні труднощі, але перші дві хвилини мають бути легкими. Чого вам хочеться, так це звички-брами, яка закономірно спрямовує вас на найбільш продуктивний шлях. Зазвичай ви можете визначити звички-брами, які прокладуть вам шлях до омріяного результату, розташувавши свої цілі на шкалі від дуже просто до надзвичайно складно. Наприклад, пробігти марафон – надзвичайно складно. Пробігти 5 кілометрів – складно. Пройти 10 тисяч кроків – завдання помірне. Пройтися 10 хвилин – Просто. А взути кросівки простіше простого. Ви можете мати на меті пробігти марафон, але за звичку браму вам правитиме взування кросівок. Ось у який спосіб ви дотримуєтеся двохвилинного правила. Люди часто вважають дивним здіймати галас навколо читання однієї сторінки чи медитації завдовжки в хвилину чи одного бізнес-дзвінка. Але суть не в слові «один». Суть у тому, щоб опанувати мистецтво появи звички. Насправді, перш ніж братися вдосконалювати звичку, треба її мати. Якщо ви не в змозі опанувати базові навички появи, то надія оволодіти глибшими тонкощами примарна. Замість того, щоб з порогу хапатися за розбудову досконалої звички, беріться до простіших справ на більш постійній основі. Ви маєте усталити дію перш ніж зможете її удосконалювати. Коли ви опануєте мистецтво в появи звички, перші дві хвилини просто стануть ритуалом на початку більш значного усталеного розпорядку. І це не просто хитрість, як зробити звички простішими, а й ідеальний спосіб опанувати складні навички. Що більш ритуалізований процес на початку, то вища ймовірність, що ви зможете зануритися у такий необхідний для втілення в життя великих справ стан глибокого зосередження. Розігріваючись перед кожним тренуванням в один і той самий спосіб, ви спрощуєте перехід у стан максимальної продуктивності. Дотримання одного й того ж ритуалу у творчості полегшить занурення в непростий процес творення. Напрацювання постійної звички вимикатися полегшить відхід до сну в прийнятний час. Можливо, вам не вдається автоматизувати весь процес, але ви можете неусвідомлено робити перший крок. Зробіть початок необтяжливим, а все інше підтягнеться. Деяким людям двохвилинне правило може видаватися оманою. Ви розумієте, що насправді ваша мета – займатися справою довше, ніж дві хвилини, тому складається враження, що ви намагаєтеся самі себе одурити. Жодна людина насправді не воліє прочитати одну сторінку, віджатися один раз від підлоги або ж просто розгорнути конспект. А якщо ви в курсі, що це розумова омана, навіщо на неї приставати? Якщо двохвилинне правило викликає відчуття силуваності, спробуйте таке. Робіть щось дві хвилини і зупиняйтеся. Пішли на пробіжку, але мусите зупинитися через дві хвилини. Почали медитувати, але мусите зупинитися через дві хвилини. Вчите арабську, але мусите зупинитися через дві хвилини. Дві хвилини – не стратегія, щоб почати, а цілком завершена справа. Ваша звичка триває усього 120 секунд. Один із моїх вчитачів скористався цим підходом, щоб схуднути на більш як 100 фунтів. На початку він щодня ходив у спортзал, але говорив собі, що залишатися тут довше, ніж на 5 хвилин, не можна. Він приходив у зал, займався 5 хвилин і йшов. Щойно збігав цей час. Після кількох тижнів він озирнувся навкруги і подумав, ну, я в будь-якому разі сюди постійно ходжу, з таким самим успіхом я міг би затримуватися трошки довше. За кілька років він позбувся зайвої ваги. Інший приклад – щоденникові записи. Практично кожен може отримати зиск від того, щоб викладати свої думки на папір, Утім, за кілька днів більшість людей, здається, обходять цю справу десятою дорогою, оскільки ведення щоденника скидається на рутину. А секрет криється в тому, щоб зупинитися за крок до того, як це почне видаватися роботою. Грег Маккаун, провідний консультант зі Сполученого Королівства, виробив щоденну звичку вести нотатки завдяки тому, що навмисно писав менше, ніж мав до того охоту. Він завжди уривав занотовування до того, як це набридало. Ернест Хемінгвей вірив у слушність таких порад щодо будь-якого письма. «Найкращий спосіб – зупинятися завжди тоді, коли у тебе все виходить», – вважав він. Стратегії на зразок цієї спрацьовують також із іншої причини. Вони підкріплюють індивідуальність, якої ви хочете набути. Якщо ви навідуєтесь до спортивного залу п'ять днів поспіль, навіть усього на дві хвилини, ви додаєте голосів на користь свого нового «Я». Ви переймаєтеся не тим, щоб бути у формі, ви зосереджуєтеся на тому, щоб стати людиною, яка не пропускає тренування. Вдаєтеся до найменшої дії, яка підтверджує той тип людини, якою вам кортить бути. Ми рідко міркуємо про зміни саме в такий спосіб, оскільки кожен із нас переймається кінцевою метою. Але зробити одне віджимання від підлоги краще, ніж тренуватися. Одна хвилина занять гри на гітарі краще, ніж жодної. Одна хвилина читання краще, ніж ніколи не брати книжку до рук. Краще робити менше, ніж ви сподівалися, ніж не робити нічого взагалі. Певної миті, коли усталите звичку і викликатимете її появу щодня, ви зможете поєднати двохвилинне правило з технікою, яку ми звемо формування звички, щоб для досягнення кінцевої мети масштабувати процес у зворотному напрямі. Почніть із опанування двохвилинної найкоротшої версії поведінки. Після чогось зробіть крок на проміжний рівень і повторіть процес. Зосередьтесь лише на перших двох хвилинах і опануйте цей етап перш, ніж перейти на наступний рівень. Зрештою, ви матимете звичку, яку від початку сподівалися набути, водночас не втрачаючи фокусування на тому, на чому слід, на перших двох хвилинах поведінки. Практично кожну життєву мету можна перетворити на двохвилинну поведінку. «Я хочу прожити довге і здорове життя», Тобто мені потрібно займатися спортом, тобто мені потрібно перевдягнутися у спортивну форму, тобто я хочу бути щасливим у шлюбі, тобто мені потрібно бути гарним партнером, тобто мені слід щодня робити щось, що полегшуватиме моєму партнеру життя. І мені треба впорядкувати меню на наступний тиждень. Щоразу, коли вам складно дається звичка, ви можете застосувати двохвилинне правило. Це простий спосіб спростити звички. Підсумки розділу. Звички можуть потребувати всього кількох секунд, проте продовжують впливати на нашу поведінку упродовж хвилин і годин після того. Більшість звичок дають про себе знати у вирішальні моменти, вибір, що нагадує розвилку на дорозі, і скеровують нас або у продуктивному, або в непродуктивному напрямі. Двохвилинне правило каже, коли започатковуєте нову звичку, вона має займати не більше двох хвилин. більше ви ритуалізуєте процес на початку, то вища ймовірність того, що зможете зануритися в такий необхідний для втілення в життя великих справ, стан глибокого зосередження. Устальте дію перш, ніж її удосконалювати. Неможливо покращити те, чого немає. 14 розділ. Як корисні звички зробити неминучими, а шкідливі неможливими? Улітку 1830 року Віктор Гюго опинився вічнавіч із неможливим до виконання через часові рамки завданням. За 12 місяців до того французький письменник пообіцяв своєму видавцеві нову книжку. Але замість того, щоб писати, він увесь той рік опікувався іншими проектами, розважав гостей і відкладав роботу на потім. Розчарований видавець подовжив Гюго термін виконання роботи щонайбільше на 6 місяців. Книжка мала бути завершена до лютого 1831 року. Щоб надолужити згаяних, Гюго придумав дивний план. Він зібрав увесь свій одяг і наказав слузі заховати його подалі у велику шафу. На ньому не лишилося ані нитки, окрім великої шалі. Позбавлений будь-якої годящої одежини, щоб вийти в ній за поріг, він залишався у своєму кабінеті і нестямно писав усю осінь і зиму 1830 року. Горбань із Нотрдаму вийшов друком 11 січня 1831 на два тижні раніше терміну. Е, коли успіх полягає не стільки в тому, щоб полегшити корисні звички, скільки в тому, щоб ускладнити шкідливі. Це третій закон поведінкових змін навпаки – ускладніть це. Якщо ви розумієте, що постійно зазнаєте труднощів із дотриманням плану, запозичте досвід Віктора Гіго і ускладніть шкідливу звичку, скориставшись тим, що психологи називають методом самообмеження. Самообмеження – це зроблений зараз вибір, яким зафіксовуються майбутні дії. Це спосіб зафіксувати подальшу поведінку, прив'язатися до корисних звичок і відмежуватися від шкідливих. Коли Віктор Гіго заховав свій одяг, щоб зосередитися на письмі, він вдався до методу самообмеження. Існує чимало способів придумати самообмеження. Ви можете менше переїдати, якщо купуватимете порційно запаковані продукти, а не оптом на вагу. Можете з власної волі попросити додати вас до переліку тих, кому заборонено доступ до казино та сайтів онлайн-покера, щоб запобігти майбутній участі в азартних іграх. Мені навіть доводилося чути про спортсменів, які мали утримувати вагу перед змаганнями, і для цього тиждень перед зважуванням виходили з дому без гаманця, щоб не спокуситися і не купити фастфуд. Ось ще один приклад. Мій товариш і колега експерт зі звичок Нір Ейфул Придбав розетку таймер, яка водночас була адаптером, і за допомогою цього пристрою він під'єднав інтернет-роутер до електричної розетки. Щовечора о 22.00 розетка таймер вимикає живлення інтернет-роутера. Коли інтернет вимикається, усі в курсі, час йти спати. Самообмеження корисні, оскільки дозволяють скористатися перевагами добрих намірів до того, як ви станете жертвою спокуси. Наприклад, щоразу, коли надумаю скоротити кількість калорій, я проситиму офіціанта розділити порцію навпіл і половину її упакувати з собою до того, як подати страву до столу. Якщо я почекаю, доки страву подадуть, і скажу собі «я з'їм лише половину», це ніколи не спрацює. Ключ у тому, щоб змінити задачу у спосіб, аби відмова від корисної звички потребувала зусиль більше, ніж взятися й виконати. Якщо маєте бажання повернутися у фізичну форму, заплануйте заняття й оплатіть їх наперед. Якщо вас збуджує бізнес, до започаткування якого маєте охоту, напишіть електронною поштою підприємцю, якого поважаєте, і заплануйте телефонну консультацію. Коли настане час діяти, єдиним способом ухилитися стане скасування зустрічі, що потребує зусиль і може коштувати грошей. Самообмеження підвищує імовірність того, що ви чинитимете правильно в майбутньому, якщо обтяжите шкідливі звички в теперішньому. Хоча можна досягнути ще кращого. Ми можемо зробити корисні звички неминучими, а шкідливі неможливими. Як автоматизувати звичку і більше ніколи про неї не згадувати? Джон Генрі Паттерсон народився в Дейтоні, штат Огайо, в 1844 році. Його дитинство минуло у виконанні різних обов'язків на родинній фермі та по змінній роботі на батьковій лісопилці. Після навчання в коледжі в Дартмоті Патерсон повернувся в Огайо і відкрив маленьку крамничку шахтарського приладдя. Вона видавалася перспективною. Конкурентів крамничка практично не мала і власника тішив безперервний потік клієнтів, але заробіток все одно лишався мізерним. Ось тоді Патерсон і з'ясував, що співробітники його обкрадають. У середині 1800-х років крадіжки співробітниками були поширеною проблемою, чеки зберігалися у відкритому ящику і їх легко було підправити чи викинути. Не було ані відеокамер спостереження за поведінкою, ані програмного забезпечення, яке б відстежувало транзакції. Якщо ви не хотіли самостійно пильнувати щохвилинно день у день підлеглих або здійснювати усі розрахунки, запобігти крадіжці було складно. Коли Паттерсон розмірковував над ситуацією, що склалася, йому на очі трапилася реклама нового винаходу під назвою «Непідкупний касир Рітті», спроектованого хлопцем із Дейтона Джеймсоном Рітті. Це був перший касовий апарат. Після кожної транзакції він автоматично блокував всередині гроші і чеки. Паттерсон придбав два апарати по 50 доларів за кожен. Співробітники миттєво перестали красти. Упродовж наступних шести місяців бізнес Патерсона перейшов від збиткового до прибуткового у 5 тисяч доларів, що дорівнює сьогоднішнім понад 100 тисячам доларів. Патерсона настільки вразив апарат, що він змінив бізнес. Купив права на винахід Ріта і відкрив National Cash Register Company. Через 10 років у цій компанії працювало понад тисячу співробітників, і вона стала одним із найуспішніших підприємств свого часу. Найкращий спосіб позбутися шкідливої звички – унеможливити її дотримання. Нарощуйте опір, аж допоки не лишиться жодної можливості діяти. Геніальність касового апарата в тому, що він автоматизував етичний бік поведінки, тим самим зробивши крадіжку практично неможливою. Замість того, щоб намагатися змінити співробітників, він автоматизував бажану поведінку. Деякі дії на зразок встановлення касового апарата повертаються сторицею знову і знову. Такі одноразові рішення потребують трохи зусиль авансом, але з часом набувають усе більшої й більшої цінності. Мене зачарувала ідея, що одного разу зроблений вибір може знову і знову приносити зиск, і я розпитав своїх читачів про їхні улюблені разові дії, які ведуть до покращення довготермінових звичок. У наведеній далі таблиці вміщено найпопулярніші відповіді. Міг би побитися об заклад, що якщо пересічна людина просто виконала б половину разових дій із цього переліку, навіть якщо б їй і на думку не спало замислитися про звички, то більшість людей через рік жила б значно краще, ніж тепер. Ці одноразові дії – простий спосіб застосування третього закону поведінкових змін. Вони роблять простішим здоровий сон, здорове харчування, продуктивність, заощаджують гроші і загалом покращують життя. Разові дії, що зафіксували корисні звички. Харчування. Купити фільтр для очистки питної води. Використовувати менші тарілки, щоб скоротити споживання калорій. Сон. Купити хороший матрас, повісити щільні штори, винести зі спальні телевізор. Продуктивність – відписатися від електронних розсилок, вимкнути сповіщення і групові чати, увімкнути в телефоні беззвучний режим, використовувати фільтри електронної пошти для чистки вхідних листів, видалити з телефону ігри та мобільні застосунки для соціальних мереж. Щастя – завести собаку, переїхати у добросусідський і товариський район. Загальний стан здоров'я – зробити щеплення, купити зручне взуття, щоб запобігти болю в спині, купити зручне робоче крісло або стіл-стійку. Фінанси. Зареєструватися в застосунку автоматичних заощаджень. налаштувати автоматичну оплату рахунків. Вимкнути кабельні канали. Попросити постачальників послуг знизити ваші рахунки. Звісно, існує чимало способів автоматизувати корисні звички і усунути шкідливі. Зазвичай вони передбачають залучення технологій, які працюють на вашу користь. Технології здатні перетворити до того важкі, докучливі і складні дії на легкі, безболісні й прості вчинки. Це найнадійніший та найефективніший спосіб гарантувати правильну поведінку. Особливо це корисно у випадку справ, які ми робимо не настільки часто, щоб вони стали звичними. Речей, які ми мусимо робити щороку або щомісяця на зразок перегляду вашого інвестиційного портфеля, і які ніколи не повторюються аж так часто, щоб стати звичкою, не так уже й багато. Тож вони, зокрема у випадку технології запам'ятовування, яка робиться за вас, виграють. Інші приклади застосування. Медицина. Рецепти можуть оновлюватися і виписуватися автоматично. Особисті фінанси. Працівники можуть накопичувати гроші на пенсію шляхом автоматичних відрахувань із заробітної платні. Приготування їжі. Служби доставки їжі можуть зробити закупи продуктів у магазині. Продуктивність. Перегляд соціальних мереж можна вимкнути за допомогою блокувальника вебсайтів. Коли ви автоматизуєте життя настільки, наскільки це можливо, то зможете витрачати зусилля на поки що непідвладні машинам задачі. Кожна звичка, яку ми передаємо в юрисдикцію технологій, вивільняє час і сили для переходу на наступний щабель розвитку. Як писав математик і філософ Альфред Норт-Вайтхед, цивілізація розвивається завдяки зростанню кількості дій, які ми можемо здійснювати, не думаючи про них. Звісно, сила технології може працювати і проти нас також. Безперервний перегляд серіалів стає звичкою, бо до того, щоб перестати дивитися на екран, вам треба докласти зусиль більше, ніж до того, щоб дивитися й далі. Замість того, щоб натискати кнопку і переходити до наступної серії, Netflix чи YouTube відтворять її для вас автоматично. Усе, що ви мусите робити, тримати очі розплющеними. Технології створюють рівень зручності, який дозволяє нам поводитися відповідно до наших найменших забаганок і бажань. За найменшого припущення, що зголодніли, ви можете замовити доставку їжі до самих дверей. За найменшого натяку на ногу можете заблукати у безкрайних просторах соціальних мереж. Коли для того, щоб діяти відповідно до ваших прагнень, потрібно докласти практично нульові зусилля, ви з'ясовуєте, що ведетеся на будь-які бажання, що виникають цієї миті. Недолік автоматизації в тому, що ми можемо перестрибувати від одного простого завдання до іншого простого, не витрачаючи час на значно складнішу, але зрештою значно кориснішу роботу. У хвилини робочого простою мене частенько тягне в соціальній мережі. Якщо нуджуся хоча б частку секунди, то тягнуся за телефоном. Ці короткі відволікання легко списати на просто відпочинок у роботі, але з часом вони можуть перерости на серйозну проблему. Постійне зволікання ще одну хвилиночку може завадити мені виконати важливу роботу. І я такий не один, пересічна людина витрачає в соціальних медіа понад дві години на день. б ви змогли зробити з додатковими 6 мастами годинами на рік? Упродовж року, поки я писав цю книжку, я випробовував нову стратегію з управління часом. Що понеділка моя помічниця перевстановлювала паролі для усіх моїх облікових записів у соціальних мережах, відповідно мене викидало з моїх аккаунтів на всіх пристроях. Увесь тиждень я, не відволікаючись, працював. У п'ятницю вона насилала мені нові паролі. Упродовж вихідних я міг насолоджуватися усім, що пропонують соціальні мережі, аж до ранку понеділка, коли вона знову робила те саме. Якщо у вас немає помічниці, скооперуйтеся з другом або членом родини і перевстановлюйте паролі одне для одного щотижня. Що мене здивувало найбільше, так це те, наскільки швидко я призвичаюся. Упродовж першого тижня обмеження доступу до соціальних мереж я зрозумів, що немає жодної потреби перевіряти їх настільки часто, як я робив те раніше, ба більше, немає жодної потреби робити це щодня. Це було настільки легко, що стало усталеним. Щойно стало неможливо дотримуватися шкідливої звички. Я з'ясував, що справді маю мотивацію працювати над більш значущими завданнями після вилучення психологічної солодкої пілюлі, споживати корисне стало значно простіше. Працюючи на вашу користь, автоматизація може зробити ваші корисні звички неминучими, а шкідливі неможливими це найкращий спосіб зафіксувати майбутню поведінку, замість того, щоб покладатися у той чи інший момент на силу волі. Вдаючись до самообмеження стратегічних одноразових рішень і технологій, ви можете створити середовище неминучості, простір, в якому корисні звички не просто результат, на який ви сподіваєтеся, а результат практично гарантований. Підсумки розділу. Третій закон поведінкової зміни навпаки – Зробіть це складним. Самообмеження – це зроблений зараз вибір, яким зафіксовуються наші подальші дії. Найкращий спосіб зафіксувати майбутню поведінку – автоматизувати звички. Одноразовий вибір, наприклад, купівля кращого матраца або ж реєстрація в застосунку автоматичних заощаджень – це одиничні дії, які автоматизують ваші майбутні звички і гарантують правильну поведінку. Використання технологій для автоматизації звичок – найбільш надійний та ефективний спосіб гарантувати правильну поведінку. Закон 4. Зроби із цього задоволення. Розділ 15. Найважливіше правило поведінкової зміни. Наприкінці 1990-х років працівник сфери охорони здоров'я на ім'я Стівен Лубі залишив рідне місто Омаху, штат Небраска, і купив квиток в один кінець у Карачі, Пакистан. Карачі було одним із найбільш заселених міст у світі і до 1998 року правило за дім понад 9 мільйонам мешканців. Це був економічний центр Пакистану і його транспортний вузол із найбільш завантаженими авіа- та морськими портами в усьому регіоні. У діловій частині можна було знайти усі стандартні міські зручності й гамірливі вулиці серед міста. При цьому Карачі було одним з найменш придатних для життя міст у світі. Понад 60% мешканців Карачі жили в міських нетрях та тимчасових поселеннях. Ці щільно заселені квартали були забудовані саморобними хижками, складеними зі старих дощок, шлакоблоків та іншого будівельного сміття. Жодної каналізаційної системи, жодної електрики, жодного водопостачання. Коли вулиці були сухими, вони перетворювалися на суміш пилу й сміття, а мокрими ставали брудною канавою зі стічними водами. У калюжах застійної води плодилися москіти, а діти бавилися серед куб сміття. Антисанітарія породжувала масові хвороби й недуги. Забруднені джерела води спричиняли епідемії діареї і блювоти. Майже третина тамтешніх дітлахів була виснажена. Через скупчення на такій невеличкій території чималої кількості людей бактеріальні інфекції поширювалися із блискавичною швидкістю. Саме ця криза системи охорони здоров'я і привела Стівена Лубі в Пакистан. Лубі та його команда зрозуміли, що за умов нікудишньої санітарії проста звичка мити руки може істотно вплинути на збереження здоров'я мешканців. Однак невдовзі вони з'ясували, що чимало людей уже в курсі про важливість миття рук. Утім, хоч вони і знали про це, чимало мешканців мили руки, як прийдеться. Деякі просто швидко ополіскували їх під водою, і на цьому все – Інші мили одну руку, чимало просто забувалися помити руки перед приготуванням їжі. Усі говорили, що мити руки важливо, але лише одиниці мали таку звичку. Проблема полягала не в незнанні. Проблема полягала у відсутності послідовного дотримання. Саме тоді Лубі та його команда налагодили співпрацю із проктором Гембл щодо постачання на околиці мила Сейфгард. Порівняно зі звичайними брусками мила, використання сейфгарди було значно приємнішим. Мило сейфгард у Пакистані вважалося милом преміум-класу, розповів мені Лубі. Учасники дослідження часто згадували, наскільки їм це сподобалося. Оскільки мило гарно пінилося, долоні легко можна було обмастити піною. Мило чудово пахло. Доволі швидко миття рук стало набагато приємніше. Я розумію, що ціль просування миття рук полягає не в тому, щоб змінити поведінку, а в тому, щоб прийняти звичку, пояснив Лубі. Людям набагато простіше сприйняти продукт, який потужно стимулює позитивні сенсорні відчуття, наприклад, м'ятний смак зубної пасти, ніж призвичаїтися до продукту, який не породжує приємний сенсорний зворотний зв'язок, наприклад, використання зубної нитки. Маркетологи із Procter Gamble розповіли про намагання створити позитивний досвід миття рук. Упродовж кількох місяців дослідники помітили значні зміни у стані здоров'я дітей на околицях. Рівень діареї знизився на 52%, пневмонії – на 48% і імпетиго – бактеріальна інфекція шкіри – на 35%. Довготерміновий ефект виявився ще кращим. Через 6 років ми знову навідалися в деякі домогосподарства карачі, розповів мені Лубі. Понад 95% домогосподарств, яким ми надавали безоплатно мило і заохочували до миття рук, вже мали умивальники з милом і водою. Ми не забезпечували групу, до якої навідалися жодними миючими засобами понад 5 років, але під час експерименту вони настільки призвичалися мити руки, що дотримувалися цієї звички. Це яскравий приклад четвертого й останнього закону поведінкової зміни. Зроби із цього задоволення. Ми більш схильні повторювати поведінку, коли досвід нас задовольняє. І це цілком логічно. Відчуття задоволення, навіть незначного, на зразок миття рук з милом, яке приємно пахне і гарно пінеться, сигналізує нашому мозку – це круто, наступного разу зроби так знову. Задоволення вчить наш мозок, що цю поведінку варто запам'ятати і повторити. Візьміть історію жувальної гумки. Вона продавалася у промислових масштабах упродовж 1800-х років, але лише у 1981 році Ріглі започаткувала те, що перетворилося на звичку світового масштабу. Перші версії виготовлялися з відносно м'яких смол, жувальних, але не смачних. Ріглі здійснила революцію в галузі, додавши такі аромати, як садова м'ята і соковитий фрукт, які зробили продукцію пахучою і прикольною, щоб нею скористатися. Після чого вони пішли й далі і почали просувати жувальну гумку як засіб для очистки рота. Реклама закликала читачів «освіжи свій смак». Смачні аромати і відчуття свіжості в роті посилили митєвий ефект і забезпечили задоволення від використання продукту. Споживання злетіло в захмарну височину, і ріглія стала найбільшою компанією з виробництва жувальних гумок у світі. Зубна паста мала схожу траєкторію. Виробники користувалися неабияким успіхом, коли додавали аромати на зразок м'яти, садової, перцевої або цинамону. Ці аромати не підвищують ефективність зубної пасти. Вони просто створюють відчуття чистоти у роті і роблять чищення зубів дещо приємнішим. Моя дружина фактично перестала користуватися сенсодином, бо їй не подобався після смак. Вона перейшла на бренд із яскравішим м'ятним смаком, який, як з'ясувалося, приносить їй більше задоволення. І навпаки, якщо досвід не приносить задоволення, нам бракує причини його повторити. У своєму дослідженні я натрапив на історію про жінку, що мала нарцистичного родича, який допікав її до самісіньких печінок. У намаганні проводити якомога менше часу з цим егоїстом вона поводилася у його товаристві настільки безтолково і нудно, наскільки це лише можливо. Через кілька зустрічей він почав її уникати, бо вона видалася йому вкрай нецікавою. Такі історії засвідчують найважливіше правило поведінкової зміни – те, що винагороджується, те й повторюється, а те, що карається, того уникається. Ви розумієте, до чого вдаватися в майбутньому, ґрунтуючись на тому, за що отримали ви нагороду або покарання у минулому. Позитивні емоції плекають звички, негативні їх руйнують. Перші три закони поведінкової зміни – зробити це очевидним, зробити це привабливим і зробити це легким – підвищують шанси, що цього разу ви поводитиметеся правильно. Четвертий закон поведінкової зміни «Зроби із цього задоволення» підвищує шанси, що поведінка повториться наступного разу. Він завершує петлю звички. Але тут криється хитрість. Ми шукаємо не просто задоволення як такого, ми шукаємо негайного задоволення. Невідповідність між нагородами негайними й відкладеними на потім. Уявіть себе твариною, що блукає африканськими рівнинами – жирафом, слоном чи левом. Який день, не візьми, більшість ваших рішень мають негативний вплив. Ви завжди думаєте, що їсти і де спати, чи як обійти стороною хижака. Постійно зосереджені на сьогоденній найближчому майбутньому. Ви живете у середовищі, яке науковці називають середовищем негайного результату, оскільки ваші дії миттєво відгукуються недвозначними і безпосередніми результатами. Тепер поверніться до свого людського єства. У сучасному світі чимало ухвалених сьогодні рішень не принесуть вам негайної користі. Якщо ви гарно попрацюєте на роботі, то зароблене отримаєте через кілька тижнів. Якщо добряче сьогодні потренуєтеся, то, можливо, наступного року не матимете надлишкової ваги. Якщо сьогодні заощадите кошти, то, можливо, вам вистачить на пенсію через кілька десятиліть. Ви живете у середовищі, яке науковці називають «середовищем відкладеного на потім результату» оскільки мусите працювати упродовж років перш ніж ваші дії принесуть очікувану винагороду. Людський мозок еволюціонував не для того, щоб жити в середовищі відкладеного на потім результату. Найдавнішим решткам сучасної людини, знаної як людина розумна, десь понад 200 тисяч років. Вони були першими людьми, чий мозок приблизно нагадував наш. Зокрема, неокортекс, нова кора головного мозку й область, відповідальна за вищі нервові функції, наприклад, мову, 200 тисяч років тому був майже таким самим завбільшки, як і нині. Ви топчите свою життєву стежку, устатковані таким самісіньким апаратним забезпеченням, як і ваші палеолітичні пращури. Лише недавно, упродовж останніх 500 років чи десь так, суспільство перейшло до середовища з відкладеним на потім результатом. Порівняно з віком нашого мозку, наше суспільство новіше нового. Упродовж 20 століття ми спостерігали за зростанням автомобілів, літаків, телевізорів, персональних комп'ютерів, інтернету, смартфонів і біонів. Світ разюче змінився за останні роки, але людська природа змінилася зовсім мало. Так само, як і інші тварини в африканській савані, наші предки присвячували день за днем тому, щоб відповідати на серйозні загрози, дбати про те, як добути наступного разу їжу або де сховатися від негоди. Мало сенс наділяти вищою цінністю задоволення тут і тепер. Віддалене майбутнє турбувало менше. І упродовж сотень поколінь із середовища негайного результату наш мозок еволюціонував так, щоб надавати перевагу нагородам миттєвим, а не відтермінованим. Поведінкові економісти називають цю тенденцію «часовою мінливістю», тобто спосіб оцінювання винагороди змінний у часі. Теперішнє ви цінуєте більше, ніж майбутнє. Зазвичай ця тенденція служить нам добру службу. Конкретна нагорода тут і зараз є більш вартою, ніж просто ймовірна нагорода в майбутньому. Але подеколи наша схильність до миттєвого задоволення призводить до виникнення проблеми. Чому дехто курить, якщо знає, що це підвищує ризик захворіти на рак легенів? Чому дехто переїдає, коли знає, що це підвищує ризик ожиріння? Чому дехто практикує незахищений секс, якщо знає, що це може спричинити венеричні захворювання? Щойно ви зрозумієте, у який спосіб мозок розставляє пріоритети у винагородах, відповіді проясняться. Наслідки шкідливих звичок відкладено на потім, тоді як винагороди – миттєві. Куріння може вбити вас через 10 років, але стрес і тягу до нікотину воно зменшує зараз. Переїдання шкодить у довготерміновій перспективі, але смакує цієї миті. Секс, захищений чи ні, дарує задоволення одразу. Захворювання та інфекції не дають про себе знати упродовж кількох тижнів, а то й років. Кожна звичка дає з часом безліч результатів. На жаль, ці результати доволі часто не узгоджуються між собою. У випадку шкідливих звичок миттєвий результат зазвичай припадає до душі, тоді як кінцевий – ні. З корисними звичками усе навпаки. Миттєвий результат неприємний, тоді як кінцевий – тішить душу. Французький економіст Фредерік Бастя чітко роз'яснив проблему, коли писав – Практично завжди стається так, що, якщо негайні результати сприятливі, подальші наслідки катастрофічні. І, навпаки, частенько, що солодший перший плід звички, то гіркіші її пізніші плоди. Інакше кажучи, ціна ваших корисних звичок сплачується в теперішньому. Плата за шкідливі звички – у майбутньому. Схильність мозку надавати перевагу теперішньому моменту означає, що ви не можете покладатися на добрі наміри. Коли ви складаєте план – схуднути, написати книжку, опанувати мову – ви насправді будуєте плани на майбутнє. І коли ви уявляєте, яким хочете бути в цьому житті, то простіше розгледіти цінність дій з відтермінованими перевагами. Нам усім хочеться в майбутньому жити краще. Утім, коли приходить час ухвалювати рішення, зазвичай гору бере миттєве задоволення. Ви вже не робите вибір на користь майбутнього себе, який мріє стати витривалішим, здоровішим чи щасливішим. Ви обираєте себе теперішнього, якому хочеться наїстися, побалувати себе і розважитися. Зазвичай, що більше життєвого задоволення приносить вам дія, то нагальніше слід запитати себе, чи відповідає вона вашим довготерміновим цілям. Здобувши вичерпане пояснення, що змушує наш мозок повторювати одну поведінку і уникати іншої, слід поновити найважливіше правило поведінкової зміни – нагороджене негайно, Повторюється, покарана негайно уникається. Наша схильність надавати перевагу миттєвому задоволенню розкриває важливу правду про успіх. Саме з огляду на наше внутрішнє програмування, більшість людей увесь день витрачатимуть на гонитву за негайними порціями задоволення. Шлях до відкладеного на потім задоволення менш шторований. Якщо ви готові почекати на винагороду, то зіткнетеся з меншою конкуренцією і в більшості випадків здобудете кращий приз, як то кажуть, на останній милі завжди найменш людно. Саме це було переконливо доведено дослідженнями. Вправні у відкладенні задоволення на потім люди отримують вищі бали на іспитах, менше зловживають психоактивними речовинами, у них нижча ймовірність ожиріння, вища стресостійкість і чудові соціальні навички. Усі ми бачили, як це спрацьовує у нашому власному житті. Якщо ви відкладаєте перегляд телевізора і виконуєте домашні завдання, то зазвичай дізнаєтеся більше і отримуєте вищі оцінки. Якщо не купуєте в магазині десерти та чіпси, то повернувшись додому, найчастіше їстимете щось значно корисніше для здоров'я. Якоїсь миті успіх. Практично у всіх сферах життя вимагає від вас відмовлятися від негайної винагороди на користь винагороди, відкладеної на потім. Проблема в тому, що більшість людей знає відкладене на потім задоволення – мудрий підхід. Вони хочуть отримати перевагу від корисних звичок. Бути здоровішими, ефективнішими, врівноваженішими. Однак у вирішальний момент ці результати рідко спадають на думку. На щастя, можна навчитися відкладати винагороду, але працювати треба в унісон із людською натурою, а не в супереч їй. Найкращий спосіб – додати дещицю миттєвих задоволень до звичок, що матимуть користь у довготерміновій перспективі, і дещицю миттєвих покарань для тих, від яких жодної користі. Як перетворити миттєву нагороду на свою перевагу? Для набуття звички життєво необхідно почуватися успішним, навіть якщо успіх незначний. Відчуття успіху – сигнал того, що ваша звичка окупилася і зусилля не минули на марне. В ідеальному світі нагородою за корисну звичку є звичка сама по собі. У реальності ж корисні звички вважаються вартісними лише тоді, якщо вони вам щось дали. На початку це суцільна жертовність. Ви кілька разів навідалися у спортзал, але не стали ані сильнішими, ані вправнішими, ані швидшими, принаймні жодних видимих зрушень. І тільки через пару місяців по тому, коли ви скинули кілька фунтів, а на тілі почали промальовуватися м'язи, тренуватися заради тренувань стає легше. На початку вам потрібна причина, щоб не зійти з дистанції. Ось чому негайні винагороди вкрай важливі. Вони живлять наш ентузіазм, доки відтерміновані винагороди накопичуються десь на задньому плані. Про що насправді зараз йдеться, коли ми обговорюємо негайні нагороди? Про завершальний етап поведінки. Такий етап у кожному досвіді життєво важливий, оскільки ми схильні запам'ятовувати його краще за інші фази. Вам хочеться, щоб завершення звички приносило задоволення. Найкращий спосіб – це вдатися до підсилення, яке передбачає використання безпосередньої нагороди для пришвидшення засвоєння поведінки. Нагромадження звички, про яке йшлося у розділі 5, прив'язує вашу звичку до безпосереднього подразника, який дає знати, коли починати. Підсилення прив'язує вашу звичку до негайної винагороди, завдяки якій звичка по завершенні приносить задоволення. Негайне підсилення може особливо стати в нагоді, коли маємо справу зі звичками утримання, тобто поведінкою, від якої хочемо триматися подалі. Дотримання звичок на зразок жодних легковажних покупок чи цього місяця без алкоголю може стати викликом, адже нічого не відбувається, якщо ви пропускаєте неформальне спілкування за келихом або не купуєте ту пару взуття. Важко почуватися задоволеним, коли спочатку нічого не відбувається. Усе, що ви робите, протистоїте з покусі, а задоволення від цього мало. Одне з рішень перевернути ситуацію до гори дригом – вам треба зробити звички утримання видимими. відкрийте накопичувальний рахунок і назвіть його як те, чого вам хочеться. Можливо, шкіряна куртка. Щоразу, обійшовши стороною чергову покупку, кладіть на цей рахунок певну суму. Утрималися від ранкового лати? Перекажіть 5 доларів. Оминули ще один місяць Нетфлікса? Перекажіть 10. Це наче ваша програма лояльності. Негайна самовинагорода у форматі грошового внеску на шкір'яну куртку значно краще, ніж відчуття обділеності. Ви отримуєте задоволення від того, що нічого не зробили. Таким підходом скористалися один мій читач і його дружина. Їм хотілося припинити часті відвідування закладів харчування і більше готувати разом удома. Жінка назвала їхній накопичувальний рахунок «подорож у Європу». Щоразу, коли вони пропускали черговий похід у кав'ярню чи ресторан, то клали на рахунок 50 доларів. Наприкінці року вони витратили ці гроші на відпустку. Варто зауважити, що вкрай важливо обирати ті короткотермінові нагороди, які підсилюватимуть вашу індивідуальність, а не суперечитимуть їй. Купівля нової куртки – чудова ідея у випадку, якщо ви намагаєтеся схуднути чи більше читати, але вона не спрацьовує, коли ви намагаєтеся не вийти за межі бюджету і заощаджувати гроші. Натомість ванна з піною чи некваплива прогулянка – чудові приклади того, як нагородити себе вільним часом у разі, коли ваша мета – більше свободи і фінансової незалежності. Так само, якщо ваша винагорода за тренування відерце Морозова, то ви голосуєте супроти своєї індивідуальності, і це веде в нікуди. Тож за винагороду може правити масаж, який водночас є і розкошуванням, і голосом на користь піклування про тіло. Тепер короткотермінова винагорода узгоджується з вашим довготерміновим баченням здорової людини. Зрештою, завдяки внутрішнім винагородам на зразок покращення настрою, збільшення енергії і зменшення стресу, ви починаєте менше перейматися гонитвою за вторинною винагородою. Вас підсилює ваша ж індивідуальність. Ви це робите, тому що ви такі, якими є, і вам приємно бути такими. Що більше звичка стає частиною вашого життя, то меншого заохочення ззовні вам потрібно для її дотримання. Спонуки можуть започаткувати звичку, індивідуальність звичку підтримує. Утім, накопичення доказів і формування нової індивідуальності потребують часу. Негайне підсилення допомагає підтримувати мотивацію у короткотерміновій перспективі, доки ви чекаєте на отримання довготермінових винагород. Таким чином, щоб звичка зберіглася, вона має бути приємною. Найпростіше підсилення, наприклад, пахуче мило, зубна паста з освіжаючим запахом чи переказ 50 доларів на накопичувальний рахунок, може надати негайного задоволення, якого ви потребуєте, щоб насолоджуватися звичкою. Зміна – це легко, коли вона приємна. Підсумки розділу. Четвертий закон поведінкової зміни – зроби із цього задоволення. Ми більш схильні повторювати поведінку, коли та приносить задоволення. Людський мозок так розвинувся, щоб надавати перевагу нагородам негайним перед нагородами, відкладеними на потім. Найважливіше правило поведінкової зміни – те, що винагороджується, те й повторюється, а те, що карається, того уникається. Для набуття звички життєва необхідно відчути миттєвий успіх, навіть якщо він незначний.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 У 1993 році банк Еботсфорда Канада взяв на роботу 23-річного біржового маклера на ім'я Трент Дирсмід. Еботсфорд – відносно невеличке передмістя, що загубилося у тіні розташованого неподалік Ванкувера, де укладалася більшість ділових угод. З урахуванням місця розташування і того, що Дирмсмід був новачком, чогось значного ніхто від нього не чекав. Однак він завдяки простій щоденній звичці швидко досягнув прогресу. Кожен ранок дир починався із двох контейнерів на робочому столі. Один містив 120 канцелярських скріпок, інший був порожнім. Щойно починався день, він робив дзвінок із комерційною пропозицією. Одразу після цього перекладав скріпку з повного контейнера в порожній, і процес починався спочатку. «Щоранку я починав зі 120 скріпками в одній посудині і не припиняв телефонувати, аж допоки не перекладав їх усі в другу», – розповів він мені. За 18 місяців Дирсміт приніс фірмі 5 мільйонів доларів прибутку. У 24 роки він заробляв 75 тисяч доларів щороку, що на сьогодні дорівнює 125 тисяч доларів. Невдовзі після того він отримав роботу із шестизначною зарплатнею в іншій компанії. Мені подобається називати цей підхід стратегією канцелярської скріпки, і упродовж років доводилося чути від читачів, що вони використовували його в різний спосіб. Одна жінка перекладала з контейнера в контейнер шпильки для волосся щоразу, як дописувала сторінку книжки. Інший чоловік перекладав з одного кошика в інший кульки після кожного підходу віджимань від підлоги. Досягнення прогресу приносить задоволення, а його візуальне вимірювання на зразок перекладання скріпок, шпильок чи кульок забезпечує наочний доказ вашого руху вперед. У результаті це підсилює вашу поведінку і додає дещицю безпосереднього задоволення будь-якій вашій діяльності. Візуальне вимірювання може набувати різних форм – щоденники харчування, записи тренувань, картки з відмітками про кількість покупок і знижкою на N-ну покупку, зображення перебігу завантаження програмного забезпечення на моніторі і навіть кожна сторінка у книжці. Проте найкращим способом для вимірювання вашого прогресу – Є відстежувач звичок. Як підтримувати звички за допомогою відстежувача? Відстежування звички – простий спосіб визначити, чи набули ви її. Найпростіший формат – завести календар і викреслювати кожен день, в який ви дотримуєтеся усталеного порядку. Наприклад, якщо ви медитуєте у понеділок, середу та п'ятницю, перекреслюйте кожну із дат цих днів. І з часом календар перетворюється на запис серійності звички. Незлічена кількість людей відстежувала свої звички, проте найбільшої слави зажив Бенджамін Франклін. Починаючи з 20 років, він завжди мав при собі маленький записничок і використовував його для відстеження 13 особистих чеснот. Цей перелік містив цілі на зразок не втрачати часу, завжди займатися чимось корисним і уникати порожніх балачок. Наприкінці кожного дня Франклін розгортав записничок і занотовував свої досягнення. Кажуть, що Джері Сейнфельд використовує відстежувач звички, щоб дотримуватися темпів написання жартів. У документальному фільмі «Комедіант» він пояснює, що його мета – ніколи не розривати ланцюжок щоденного написання жартів. Інакше кажучи, він не зосереджується на тому, наскільки вдалим або ні, вийшов той чи інший жарт, або ж на тому, чи відвідало його натхнення. Він просто зосереджувався на тому, щоб написати новий жарт і додати його до доробку. «Не розривайте ланцюжок». Потужна настанова. Не розривайте ланцюжок телефонних дзвінків з комерційними пропозиціями і розбудуйте успішний бізнес. Не розривайте ланцюжок тренувань і набудете форми швидше, ніж очікували. Не розривайте ланцюжок щоденної творчості і зрештою матимете вражаюче портфоліо. Сила відстежувача звички в тому, що він використовує кілька законів поведінкових змін. Це робить поведінку очевидною, привабливою і задовільною водночас. Розберімося з кожним із них. Перевага номер один. Відстеження звички – це очевидно. Запис вашої останньої дії створює зачіпку спроможно викликати вашу наступну дію. Відстежувач звички невимушено творить серію візуальних подразників на зразок низки підкреслених дат у вашому календарі чи в переліку справ у журналі харчування. Коли ви глянете в календар і побачите рядок перекреслень, це нагадає вам, що треба рухатися далі. Дослідження показали, що люди, які відстежують свої успіхи на шляху до таких цілей, як схуднення, відмова від куріння чи зниження артеріального тиску, мають більше шансів на покращення, ніж ті, хто цього не робить. Одне з досліджень, в якому брали участь понад шістнадцять сотень осіб, показало, що ті, хто вів щоденні записи харчування, схудли вдвічі більше за тих, хто цього не робив. Просте відстеження поведінки може викликати бажання її змінити. Відстеження звички також змушує нас лишатися чесними із самим собою. Більшість із нас має викривлене уявлення про свою поведінку. Ми думаємо, що поводимося краще, ніж то є насправді. Вимірювання дозволяє нам зняти полуду з очей, яка застерляє бачення нашої поведінки, і роздивитися, що ж насправді щодня відбувається. Кинули оком на канцелярські скрипки в контейнері й одразу в курсі, як багато ви зробили або ж не зробили. Коли докази просто перед вами, ймовірність того, що ви брехатимете собі, менша. Перевага номер два. Відстеження звички – це привабливо. Ніщо так не мотивує, як прогрес. Коли ми отримуємо сигнал про те, що просуваємося вперед, у нас з'являється мотивація прямувати цим шляхом далі. Таким чином відстеження звички може поставити мотивацію у залежність. Кожна маленька перемога живить наше прагнення. Це може виявитися особливо дієвим у день, коли все пішло не так, коли ви почуваєтеся